gan de goiseán berrío y, grande y grande goisean, goisean, be río. Be río. Egun ona, emonde izuela jainkuak, igande goizean berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat endide aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera agon bidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun, gauzarik ederrena, horregaitik berriona. Ona hemen, gadizumako bosgarren domekako evangelioa. Juanenetik hartuta dago. Eta honela dino amaikagarren atalean, bat eta, eta bost bitartiko txataletan. Hemen eralaburrean egingo dugu. Aldiaretan, Lazaroren arrababiek albiste hau bialduetxoen Jesusi. Jauna, zug maite dozuna geixoritago. Jesusek horien zutean esaneban, geixotasuna ez da eriotzarako, jainkoaren aintza saltzeko baino, Gaijotasun honen bidez jainkoaren semearen aintza azaldu dadin. Jesusek maite zituan Marta, Beorenaista eta Lazaro. Au gaishotik egoela jakin da be. Egoan lekuan gelditu izan Jesus beste egun bian. Ostean esan utzen ikaslei, guazen barriz be Judeara. Jesus alde zanean Lazarok baero izan jaraneike lau egun hilobian. Martak, Jesus etorrela entzun ebaneko bidera urten eutxon. Madiabarri zetsian geldituzan. Martak esan eutxon Jesusi, jauna, hemen izan bazina, gure nebea esan hilgo. Alanbe, badakit, eskatuko deutxazun guztia emongo deutxula jainkoak. Jesusek erantzun eutxon, biztuko da zure nebea. Eta Martak, Badakit biztuko dana, azken egunean, hildakoen biztueran. Jesusek esan eutxon orduan, neunaz biztuera eta bizia. Nigan sinisten dauan na, hildabe, biziko da. Eta bizi dana, nigan sinisten badau, ez da, betiko hilko. Sinisten dozu hori. Martak erantzun eutxon, bai jauna, sinisten dozu mesia zezarala, jainkoaren semea mundura etortzeko azana. Maria eta Maria Gazetorritako judegoak negarrez ikusirik, barruak dardarrekin utzon Jesusi, eta guztiz dioz binduta ikan duen, non noni pinidozuen. Erantzun nautxoen, jauna azatoz eta ikusi. Jesusek negarrari emo nautzon. Hanegozan judeguek esaneben Begira zelango maitasun eutxon. Baina, aretariko batzuek esaneben, itxuari begiak zabaldu eutxo honek, ez eta ikean hau hiltea Jesus osterabe, bioz binduta, hilobira urreratu zan, atxezuloa zan, arrilosaz estaldua, Jesusek esaneban, kendu arrilosa. Hildakoaren arreba martak esan utzon, Jauna atxa botako da, Laubegunroa eta Jesusek erantzuna uttzen. Estetzut esan ba, siniisten badozu jainkoaren aintza ikusiko dozula. Ken du eben badaarria? Jesusek begiak zeruren jasorik es eban Aita. Eskerrak zuri entzun deustasulako. Nik badakit beti entzuten deustasuna, Baina inguruan dodan jentea gaitik dinot, zeuk bialdun otzula sinistu dagien, Hau esan da, oiu egin eban indartsu. Lazaro, Erdu kanpora! Eta hildakoak urten egin eban. Esku honiak oialzerrendaz lotuta eta orpegia zapiz eztaldutaz zituan. Jesusek esan eutzen. Askatu eizue eta itzi joaten. Maria ikustera joan dako juregu askok Jezusek Lazarorekin eginea ikustean beragan sinistu Gaurko evangile iruzkina egiterakoan aurretiaz gauza batzuk esan behartirala uste izantot. Alde batera lagabe beharradako dago hitz ulertzea. Eta beste era batera irudikatzea ediotza edo bizitza. Itz biok, beste sangura batega zibil erabiliko dira evangelizo honetan. Badakigu bizia dinogunean, guztiak ez dinoguzana. Eta baita heriotza dinogunean ere, bizirik dagoanaren heriotza esan geikela. Eta hau lergarriagoa egiten jaku. Ze biziaz edo ze eriotza azdiar dugu ba? Galdera hau egiterakoan, ez ez mugatu aldi edo lekuko bizitzara. Bizitza biologikora, edo eriotza biologikora. Arago joan beharra daukagu. Eta horixe, albidetuko dezku gaurko evangilijoak. Gure ulertzen motxetan gelditzen ez bagara bintzat. Jesusen nekaldi eriotza biztuera misterijoak ospatzera abiatzen garan honetan, Badau zentzurik honetaz galdetzeak eta hausnarketa sakon bat egiteak. Bizi dala Jesus hil eta biztua, autortzen dugu lako kristinagok. Baet edakiguzer esan gura dugu nori esatean, iragartean, edo sinistean. Hala, esan behar dala eta esate dugu, baina horren berotasuna usain juere egin barik. Bizitza biologikoa eta bete-beteko bizitza dago zemen jokoan. Bere izkuntza hori ulertzean ulertuko dugu, bestela ulertu zeina egiten jakun pasarte hori. Jesusek Lazaro ez dau bizitza biologikora bihurtu gura. Horreisegaitik geratzen da a hil arte, egun batzu dago dagoanekuan. Bizitzaren betetasuna agertu daiten arengan eriotzatik pasatu beharra dauka. Galgaragua lurrean jauzi eta hilten espada, esan eban Jesusek. Lazaro bizitzaren betetasunian dala iragartera doa Jesus bere ekaz. Lagunen etxera, talde txori lehenengo komunitatearen irudilitzateke. Hemen, ulertezinaga egiten dao Jesusek topo. Geure ulertezinaren ezaugarri. Badakit biztuko dana hilen azken egunean. honek bizitza biologikoaren luzapena adierazten da eta ez da hori Jesusek iragartzen da bana neunaz biztuera eta bizia dinonean oraintze berton bizi izan daiteke benetako biziaz eriotsa ondoren agertuko denarren geure burua sustet duguna garala Eta enparauak lurperatu beharra daukagu horretarako. Guzti horretara iltea. Eta handik agertuko da guk benetan gareana, bizitza betean. Gure erratua zera da. Jesuseku lertzen dagoan lez ez bizitza eta eriotza. Honeen aldikotasunetik tasunetik arago ez joatea. Biologia utxean gelditzea. Guk eriotzea ez dana amaitzen dala uste dugu. Bizitza biologikoa baino ezagutzen estogulako. Baina Jesusengan, bere berbea aurkituko dugu, bere agindua, kendu arloza, askatu eta laga joaten. Eta horren gauzatzean aurkituko dugu bat dala bizitza, eta ez dauala eriotzeak eteten bere betetasunean sartzen baino. Merezti dauba Jesusen agindua beteteak, Bizitza besten zerbitzuan eralgiteak hau sinistuz prestautakagoz Jesusen nekaldia eta tariotza onartzeko harenean geuria ere bai biztu eran bizitzaren betetasunean sartzen dalako horrela. Juanen evangelioilean Jesus ez da hilgo bere espiritu emongo deuzku geu ere bere biziaz bizi izan gaitezan eta jarraituko dau bizi izaten jainkoa gan, bizitzaren betean, betikotasunean tasunean. Hauxeda zinisten duguna, ez urertzen duguna, zinisten duguna baino, eta horren esan egin geikea eguneroko bizitza. Horixe egin Jesusek, eta horretarako xe emondeuzku bere espiritua. Gogoko izondo zuelakoan, urrengo domekarako gombitea egiten dutxuet izan da izuela gainezkako domeka jainkoa lagun. ¿Dónde ¿Dónde voy voy sea, sea, de Goiciaana,